Və sonra müəllif yenidən ə, Ramazan ə, barəsində gətirir və bu ki, so Ramazan ihtisaben min aliman. Dir Ramazan orucu özü, ə, yəni əgər Allah Subhanahu taala-nın savabını axtarmaq landsa, o da deyir özü, deyir imanland. Və müəllif burada yenə də Abu hüreyra olan hədisi gətirir ki, Mən sa Ramazan imanan va ihtisaben ghufr lahu ma taqadama min zambe. Yəni əvvəlki bölmələrdə müəllif Qədir gecəsini və sonra e, Ramazan gecəsinin, yəni e, gecəni, yəni gecələri Ramazan günlərini e, səvabına nal olmaqdan danışırsa və bu hədisə isə müəllif Ramazanın öz orucunu, yəni insan Ola bilər ki, e, işi gücü ağırdır, insan e, əziyyət çəkir və gecələr namazı ola bilsin, durabilmir, yəni yorğun olur və yaxud da ki, ağrıları var, xəstə insandır. Ancaq e, onları edə bilmədiyi də belə e, məhz müəllif bu hədsi gətirir ki, hətta kimsə Ramazanın özünü yalnız və yalnız yəni orucunu, Ramazan orucunu imanla və əclini axtarmaqla yəni, tutarsa, məs o e, keçmiş günahların bağışlanma səvabına növb. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.